Bermula penjelasan beberapa ulama tentang firman Allah: Illa ladina tabu mimba'di dzalik wa aslahu, fāinna Allahu ghafur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah perbuatan dosa itu wa aslahu dan berusaha melakukan pembenahan. Maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan lagi maha penyayang Kala Ibnu Asakir Rahimahullah Ayy azharu annahum kanu ala dalal Ya'ni mereka yang telah berbuat kesalahan tadi Benar-benar menampakkan bahawa mereka dahulu sebelum taubat Benar-benar berada di atas kesesatan Menampakkan naam ana berada di atas kesesatan mengakui bahawa ana berada di atas kesalahan wa aslihu ma kanu dan segera membenahi segala sesuatu yang dia rusak akibat perbuatannya tadi atau dengan perbuatannya tadi wa gharru bihi man tabi'ahum mimman la ilma indahu dan yang dengan itu tadi Dengan kesalahan atau kesesatan tadi Mereka telah Menipu atau Mempengaruhi Orang-orang yang mengikuti mereka Yang tidak memiliki ilmu Dari para pengikutnya Kemudian Asyikhal Uthaymin Ketika berbicara tentang Surutut Tawbah Dalam sebuah ceramahnya ya, rahimahullah beliau mengatakan wa min zalika idza kana adz-dzambu yata'allaq bil makhluqin fa minha dan diantara syaratnya adalah jika dosa tersebut terkait dengan hak makhluk-makhluk Maka hendaknya berlebih yani Terkait dengan hak manusia Maka hendaknya Dia segera mengembalikan hak tersebut Menunaikannya kepada pemiliknya Dan meminta keridoannya atau kehalalannya nah. Atau meminta keridoannya Nah